Lukács 19. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk, Uram, és áldás uram, hogy együtt lehetünk a testvérekkel, de még nagyobb áldás, hogy együtt lehetünk veled. Uram, azt szeretnénk érni, hogy végez egy friss munkát a szívünkben. Van jó uram, hogy megjön a tavasz, és az a természet így feléled. Uram, a mi szívünknek is szüksége van egy ilyen megújulásra, és kérlek, hogy meccél meg minket is, Uram, és szánts fel a szívünkben új területeket, kérlek. Köszönjük, hogy a Te igéd az nem tér vissza, a dolga végezetlenül, hogyha elküldöd, és ma szeretnénk az igédben lenni. Végezd el ezt a friss munkát bennünk, Uram. Szeretnénk lángoló szívvel járni Isten, és nem csak immelámmal, nem csak fél szível Isten, szeretnénk bizonságot tenni rólad az életünkkel, és ezért kérjük ezt, Uram, dicsőítsd meg az életünkbe magadat, Uram, és kérlek, hogy hadd tudjunk reagálni arra, amit ma szólsz, Jézus. küld a lelkedet, Uram, hogy megérthessük az igét, Jézus, a Te nevedben. Amen. Itt Jézus közeledik Jeruzsálemhez, Lukás 19. Ami, az az időszak, ami most kezdődik el, itt a evangéliumban, ez Jézusnak az utolsó földön töltött hetének az eseményeit mondja el, az evangélium végéig. A tanítványok nagyon izgatottak, ez majd ki is derül, nagyon izgatottak, mert tele vannak várakozással, de az ő várakozásaik nem fognak stimmelni azzal, amit Jézus igazából tenni szeretne. Jézus azt szeretnék, hogy lépjen fel, mint egy politikai vezető dobja ki a rómaiakat, vegye át a hatalmat, és uralkodjon Jeruzsálemben. Ez a tanítványoknak a reménysége. Ezért izgatottak. De Jézusnak teljesen más terve van. Jézus megy a kereszt felé. És ha emlékeztek, akkor már háromszor szólt ezzel kapcsolatban a tanítványainak. Az előzőt, a legutóbbit, azt a Lukás 18-ban néztük meg. Amikor harmadszor szólt már arról, hogy ő a keresztre megy, őt meg fogják verni, meg fogják szégyeníteni, Őt felszegezik a keresztfára, és ott meghal, eltemetik, de majd feltámad harmadnapra. És a tanítványok füle mellett így, így elrepül az információ, és nem értenek semmit. Ezért, mert teljesen más elvárásaik vannak. Jézus megy az, a kereszt felé, megy Jeruzsálem felé. Ennek a részleteit látjuk majd ma is. Amikor ő megérkezik majd Jeruzsálembe, ez az időszak a húsvét időszaka. Ez a legnagyobb ünnep a zsidóknak. Ilyenkor két millió ember tolong Jeruzsálemben. Mindenki elmegy, mert erre az ünnepre el kell menniük, és a város tele van, mint egy hetes busz Budapesten, a legnagyobb csúszforgalomban. És azt gondolom, hogy mindenki izgatott, mert hallanak erről az emberről, hogy itt van ez a Jézus, aki nagy dolgokat tesz, és várják, hogy valami fog történni. A város tele van izgatottsággal. És innen folytatjuk a 11. verset, olvasom nektek Lukás 19-ből. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Jézus most egy példázatban fogja őket tanítani, pont erről, amit az előbb mondtam. Ők nagyon várják az Isten országát, ami nem rossz dolog, csak nem úgy fog történni, hogy ők azt várják. Olvasom a 12. verstől tovább. Itt szól tehát, egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Ivatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz mínát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövek. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot, és visszatért, magához hivatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, neki, és azt mondta uram, mínát tíz mínát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalma tíz város felett. Azután jött a második, és jelentette, uram, minád öt mínát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj, te is öt városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem, féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára? Hogy amikor megjövök, kamatos kapjan meg. Az ott állóknak pedig azt mondta, vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van. Mire ezt mondták neki? Uram, annak tíz mínája van. De ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királya legyek, felettük hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Jézus ezt a példázatot mondta a tanítványoknak. Szerintetek értették? Hogyha, értett, hogyha azt nem értették, hogy Jézust megfeszítik és föltámad, ami szerintem nagyon egyszerű lett volna megérteni, szerintem ebből semmit nem értettek. De sok mindent, amit Jézus mondott, csak azután értettek meg már, hogy a Szentlélek betöltötte őket, és születtek. Ez is értelmet fog nyerni nekik, és remélem ma nekünk is. Hogyha te is úgy összít, hogy miről szól ez, ki ezek a minák, minák mond ilyen példázatot nekik, igaz, hogy nem értenek semmit. Nem sokan figyeltek. Van ennek a nemes embernek, egy példázatban mondja el, ez Jézus van, egy nemes ember, akinek van tíz mínája, amit kioszt a szolgáknak. Tíz szolgájának mindenkinek egyet-egyet. A mína az egy pénzösszeg volt, ami körülbelül egy átlag munkásnak a száz napi bérének felelt meg. Tehát egy elég nagy összeg lehetett. És mindegyik szolgának ad egyet-egyet, egyelő mértékben. Ezt mondja nekik, hogy kereskedjetek ezzel, amíg vissza nem jövök. Gazdálkodjatok jól, fektessétek be, forgassátok meg, hozzatok ki belőle a hasznot, amennyit tudtok, vissza fogok térni, számon kérem. És azt is olvassuk itt, el, amit Jézus mond, hogy azok az emberek, a polgártársak, akik egy országban laktak ezzel a nemes emberrel, nem a szolgák, hanem a honfitársai, gyűlölték őt, és azt mondták, hogy mi nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. Ebben a történetben Jézus a nemes ember Jézus magáról mond egy példázatot a tanítványoknak, akik alig várják, hogy az Isten országa megjelenjen. És Jézus ebben a példázatban tanítja őket, hogy hogyan éljenek addig, míg az Isten országa valóban meg nem jelenik. Hogyan várják azt a pillanatot, amikor Jézus visszatér, királyként. A polgártársai viszont gyűlölték. Én azt gondolom, hogy ugyanilyen világban élünk mi. Amikor mi próbálunk Istennek élni, és a világ, ahogy őt gyűlölte, minket is gyűlöl, hogyha mi Jézuséi vagyunk. Mi is egy ellenséges világban élünk. De ugyanúgy, ahogy rájuk ebben az ellenséges világban bízott felelősséget és feladatot, ránk is bízott Isten felelősséget és feladatot. Hogy hogyan éljünk addig, amíg ő vissza nem tér. Erről szólhat, erről taníthat minket ma ez a példázat a ményákról. Amikor visszatér ez a nemes ember, akkor számon kéri az ő szolgáit. Nézzetek meg a 15. verset. Így... Így olvassuk itt, amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hivatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, uram, minát, tíz minát nyert. Megjelenik az első itt három szolgának a beszámolóját látjuk. Az első, aki az egy minából tíz minát csinált. Ezt nem tudjuk, hogy hogyan, bár leírta volna, igaz? De nem tudjuk, de tíz minát hoz vissza, és azt mondja neki a, az ő ura, hogy... Jól van jó, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalma tíz város felett. Megdicséri őt. Ügyes vagy. Jól kereskedtél. Aztán a 18-as versben jött a második, és jelentette, Uram, minád öt minát nyert, ő már egyből öt csinált, ehhez pedig így szólt. Uralkodj te is öt városan. Öt város kap érte jutalmul. Majd mindjárt kiderül, hogy mire gondol itt Jézus. És jön a harmadik, megérkezett a harmadik, huszas vers, aki így beszélt, Uram, itt a minád. őriztem. Féltem, aggódtam, hogy mit teszel velem, mert tudom, hogy te egy könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem vetettél. Én elrejtettem ezt a mínát. Mert tudtam, hogy te hatalmas vagy, ha elvesztem, jaj nekem. Inkább nem csináltam vele semmit. És nézzétek, mit mond neki Jézus. Ekkor így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítélek meg. Gonosz szolga. Adtad volna inkább a bankba, hogy a kamatokat megkapt De mivel ezt tetted, a saját a hozzáállásod alapján ítélek meg. Mi ez az egész? Van egy nagyon hasonló példázat a Mátéban. Máté 25, csak azt nem a minák példázatának hívják, hanem a talentumok példázatának. De az nem ugyanez. Honnan tudom, hogy nem ugyanez? Azért, mert ott valakire 10 talentumot bízott az ural, valakire 5 valakire 1-et. Ott a szolgák nem egyenlő mértékben kaptak dolgokat a mesterüktől. Az egy másik történet, és másról is szól. Az Isten ajándékairól szól. Hogy valakinek Isten több talentumot adott, több képességet, több tehetséget. És Isten számon kéri azokon majd, hogy hogyan bántak az ő talentumaikkal. Hogyan fektették be azt, amit Istentől kaptak. Hálát adok azért, hogy sok talentum van itt szétoszva. Nagyon tehetséges emberek vannak itt közöttünk. És remélem használod a talentumaidat. De ez a történet, ez más. Itt egyenlő mértékben kap mindenki. Mindenki egyet kap. Minden szolga egyenlő esélyt kap arra, hogy hogyan gazdálkodjon. Mit jelent ez? Én nem vagyok Billy Graham, de szerintem ez már kiderült nektek. De nem kell, hogy ugyanaz legyen az elhívásom, mint neki, és nem kell, hogy ugyanaz legyen rám bízva, mint rá volt. Vagy mondja egy híres, nagyon tehetséges énekest, aki Istenek szolgál, mondjuk a Tibi, <gül> és... Engem nem hívott Isten dicsét és vezetésre. Nem kell, hogy ugyanaz legyen az elhívásom. Ugyanaz a feladat álljon el előttem. Vagy mondjatok mást, amiben Isten titeket ajándékozott meg. De valamiben mindannyiunkat egyelő mértékben megajándékozott Isten. Mindannyiunknak ugyanannyi adatot. És én elkezdtem gondolkodni, hogy mi ez, ami, ami ilyen egyelő mértékben adatot. És nem a teljesség igényével mondom, de három dolog volt az, ami így a szívemre került. Egyelő mértékben adatik nekünk idő. Egy napnak 24 órája van. Bárki számára. Legyen az a világon bárhol. 24 óra van egy napban. Nem mondhatja senki, hogy pézegő azért tud annyi mindent csinálni, mert neki 28 órája van. Nem, mindenkinek egyelő mértékben 24 órából áll az idő. Egy napban. És rajtunk múlik az, hogy amit Isten ránbízott, bízott, azzal hogyan gazdálkodunk hogy ebből hogy hozunk ki valamit. Rajtunk múlik az, hogy ezzel az egyelő leosztással mit kezdünk. Benjamin Franklin mondta ezt, nagyon érdekes, hogy a sikeres és az elbukott ember között öt szó különbség van. Mert az elbukott ember azt mondja, hogy nem jól használtam ki az időt. A sikeres és az elbukott ember között ez a különbség, hogy az elbukott ember ezt mondja, hogy én nem használtam jól ki az időt. És figyelj, érdekes a mondat, nem azt mondja, hogy nem volt elég időm. Mert mindannyiunknak ugyanannyi ideje van. Hanem, hogy nem jól használtam ki. Nem éltem az időmmel jól. Egy átlag magyar, ezt direkt megnéztem az interneten, egy átlag magyar 260 percet tölt egy nap a tévé előtt. Világbajnok a magyar nemzet. Az első háromban van minden évben. 260 percet tölt. Hány óra? Majdnem négy óra, jól számolom? Több, mint négy óra. Az átlag. Nem tudom, hogy te hány percet töltesz a tévé előtt, de érdemes végig gondolni, hogy mivel mennyi időt töltünk. Mert Isten számon fogja kérni, hogy azt, amit ránk bízott, azt hogyan használtuk, azzal hogyan gazdálkodtunk. Valaki nem ismeri a Bibliát, de egyfolytában a tévé előtt ül, az az elgondolkodhat, hogy vajon miért nem ismeri a Bibliát. A barátok közöttet fejből tudja idézni, de a Bibliát nem. Hogyan használjuk az időnket? Van egy olyan mondás, hogy az idő minden sebet begyógyít. Szerintem ez, ez így önmagában nem igaz. Sőt, ha megfordítom, úgy még talán igazabb, hogy az idő minden begyógyult részt megsebez. Ha valaki nem jól használja az idejét, annak kárára vall az, az Sebeket okoz az ő életében, hátrányt jelent számára. Jézus mondta ezt, hogy hát nem 12 órája van egy nappalnak. És amíg nappal van, addig én munkálkodom. Miért mondta ezt Jézus? Azért, mert körülbelül 12 órája van egy napnak, amivel gazdálkodhatunk szabadon, a többit alvással vagy evéssel töltjük. Úgy 12 óra, de ezzel gazdálkodhatunk. Hogy ezt a 12 órát hogy töltjük el? És Jézus azt mondta, hogy amíg nappal van, addig én munkálkodom. Itt van az ideje annak, hogy hasznos dolgokat tegyek. Mire megy el ez a 12 óra a te életedben? Hogyan gazdálkodsz vele? Tudom, hogy nem minden olyan, amit te szabadon beosztasz, hogyha iskolába jársz, hogyha rád vannak bízva gyerekek, hogyha sok felelősséged van, akkor nem mindegyikkel szabadon gazdálkodhatsz. De szoktuk is mondani, hogy arra van időnk, amire szeretnénk, hogy legyen időnk. Ami fontos, arra hagyunk időt. Hogyan gazdálkodsz vele? A Biblia, a példabeszéde könyvében sokat beszél a rest emberről. Mit jelent az, hogy rest? Az azt jelenti, hogy lusta, csak ez egy szép szóra. Rest. Lusta. A lusta ember elszegényedik. Még egy kis alvás, még egy kis szunyadás, egy kis összetett kézzel fekvés, és így tör a romlás, így tör a pusztulás, mondja a példabeszéde könyve. El fogunk számolni Isten előtt az időnkkel. Mint ez a tíz szolga, hogy az Úr magához hívta őket, hogy mit kezdtél azzal, amit rád bíztam. A Zsoltáros így imádkozik az egyik Zsoltárban, hogy Uram, taníts minket jól számlálni a napjainkat, hogy értelmes szívhez jussunk, bölcs szívhez jussunk. Hogyha úgy érzed, hogy az idő folyik ki az ujjaidon, és nem jól használod, én sokszor érzem így, mert én egy nagyon rossz időgazdálkodó vagyok, akkor imádkozz ezt te is, mint én szoktam. Hogy, Uram segíts az időmet jól használni, segíts a napjaimat jól számlálni. Vagyuk meg, vannak úgy napok, amikor a végén csak visszagondolunk, hogy mit csináltam én ma. És így nem tudnánk olyat mondani, ami úgy, úgy, úgy értelmes. Persze elvégeztük a dolgunkat, meg, de volt haszna annak a napnak az örökkévalóság szempontjából? Ha megfigyeled Jézust, minden nap jó sáfárkodott az idejével. Ez nem azt jelenti, hogy nem hogy nem ülhetsz le. Ez egyáltalán nem ezt jelenti. Érdemes összeírni egy táblázatban, akár egy héten, hogy mivel töltöd az idődet. Megnézni, hogy mire mennyi jut. És hogy mi az, amit szeretnél oda betenni. A feleségem állandóan erre bátorít, én még mindig mondom, hogy én nem vagyok ilyen alkat, ne csináld ezt vele. De igaza van. Mert ha nem gondolom át, akkor nem történik meg, amit szeretnék. Mit szeretnél, hogy beleférjen a hetedbe? Szeretnél barátokkal együtt lenni, szeretnél bizonságot tenni, szeretnél Bibliát olvasni, szeretnél elmenni moziba, szeretnél valakit megvendégelni, bármit. Belefér a hetedbe, vagy pedig csak úgy mész az áramlattal, úgy haladsz előre, mert ezt csináltad eddig is. A második dolog, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak egyelő mértékben adatott, az a tized. Tamás, csak nem a pénzről fogsz beszélni, de... Tudjátok, hogy nem szoktam erről sokat beszélni, de most muszáj. Egyelő mértékben mindannyiunktól Isten tizedet kér. Azután, ami jövedelmünk van. Azt mondhatnám, hogy mindenkinek egyelő mértékben. Sámszerűleg ez nem stimmel mindenkinél, ugye? Mert a tized valakinél annyi, valakinél annyi. De mindenkitől csak tizedet kér Isten. Akár sok van neki, akár kevés. Ha valakinek ezer forint a jövedelme, száz forintot adhatod az úrnak. valakinek sokkal több, csinálja meg a matekot. Tizedet. Egyelő mértékben. Egyelő eséllyel adhatunk az Úrnak. És azt gondolom, hogy ez az Isten országába való fektet, befektetés. Be, nem olyan rég beszéltünk erről, hát már úgy egy fél éve lehetett, hogy amikor a tized fizetésről van szó, akkor ugye én dönthetek, hogy adom, vagy nem adom. De a malakiás könyvében Isten azt mondja az ő népének, hogy becsaptatok engem. És visszakérdez a, a, az ő népe, hogy mivel csaptunk be téged, Uram? A tizeddel. Hogy nem adtátok meg nekem, ami nekem jár. Én azt szeretném, hogy a tizedről úgy gondolkodj, hogy ha nem adod meg Istennek, akkor nem pusztán nem adsz, hanem hogy becsapod Istent, mert nem adod meg neki azt, ami neki jár. És hogyha ezt azt gondolod, hogy azért csinálom, hogy minél több pénze legyen a gyülekezetnek, akkor vidd el egy másik gyülibe azt a tizedet. Én nem azt szeretném, hogy ide jusson. Én azt szeretném, hogy Istennek ad. Mert az a pénz az Isteni. Ha nem adjuk neki, akkor tőle veszünk el. Azt nem adjuk meg, ami az övé. Egyelő mértékben adatot ez mindannyiunknak. Mindenkitől tizedet vár, Isten. És azt gondolom, hogy ha valaki megadja, ezért áldás jár. Nem egy forintért, tíz forint, nehogy ezt belemagyarázzatok abban, amit én mondani akarok. Ez nem így van, ahogy most egy mínából tíz míná. De az engedelmeség áldással jár. És számot fogunk adni az időnkről is, és azt gondolom, hogy a tizedünkről is Isten előtt. A harmadik terület, azt gondolom, amiben egyelő mértékben mindannyian ugyanazt kaptuk, az az evangélium. A jó hír. Az nem lehet, hogy valaki jobb hírt kapott, mint én. Mindenki jó hírt kapott. Ugyanazt a jó hírt, hogy Krisztus értünk meghalt, kifizette a büntetésünkért, az összes fizetséget megadta, kifizette az adósságunkat, az összes bűnünket elvette, és feltámadt. És aki ebbe veti a hitét, az a bűneiből megtisztulhat és örök élete lesz. újjászületik. születik. Mindannyian ezt a csodálatos örömhírt kaptuk meg. És ezt az örömhírt adhatjuk tovább. Senki nem mondhatja, hogy neki könnyű dolga van, ő egy könnyebb hírt mondhat el. Sokkal könnyebb üzenetet kapott. Ugyanazt mondhatjuk mindannyian. És Jézus azt mondja, hogy amíg nem jövök vissza, addig tegyetek bizonyságot tegyetek tanítvány, vagy tanítványozzátok az embereket minden népből. Tegyetek tanítványán minden népeket Ez egy bölcs befektetés, ha végig gondolod, amit itt Jézus mond. Amit a mináddal kezdesz, az befolyásolni fogja az örökkévalóságodat. Jön ez a három szolga, abból kettő hűséges volt, és azt mondja, hogy mivel hű voltál hű szolgám, ezért rád bízok tíz várost az én országomban. Jön a második, mivel hű voltál, ezért rád bízok öt várost az én országomban. Jutalmat kapnak, de mi a hűség jutalma? Öt város, meg tíz város, mi ez az egész? Figyelj ide, mert nagyon érdekes. Az ő hűségükért, a hűséges munkájukért mi a jutalom? Még több munka. Ez tényleg így van. A hűséges munkájukért még több munka jutalom. Akkor mondod, hát akkor én nem igyekszem. Mert ugye van egy szolga, aki nem volt hűséges, és rá nem bízott semmit az ő ura. Mondhatod, hogy én már belefáradtam a munkában, nekem éppen elég volt, én inkább a harmadik szolga példáját választom. Hogyha a munkáért munka jutalom, akkor minek dolgozni? Na figyelj erre egy picit. A... Biztos látok magatok körül idős embereket. Azok az idős emberek, akik visszavonulnak, és azt mondják, hogy végre csináltok, elmetek orgászni, nem fogok semmit csinálni, itt pihenés ideje. Azok az emberek sokkal gyorsabban leépülnek, mint azok, akik azt mondják, hogy visszavonultam, de én továbbra is szolgálni szeretnék. Továbbra is szeretném adni azt, amit tudok. Szeretnék az elhívásomban megállni. Ha csak imádkozni tudok otthon, akkor imádkozni fogok otthon. Az ilyen emberek nem épülnek le olyan gyorsan. Sőt, az ő lelkük épül, sőt, a lelkük erősödik. Egy olyan keresztény is a mennybe jut, aki azt gondolom, hogy hűtlen volt az idején és hűtlen volt a pénzén, mert Krisztus vére az, ami megvált minket. De hogyha ott nem lesz feladatunk a mennyben, az elég béna lenne. A menny az nem olyan, hogy hogy ülünk egy felhőn, és hárfázunk. Ez egy nagyon unalmas kép lenne. Én azt gondolom, hogy a mennyben feladatunk lesz. Nem tudom pontosan leírni, hogy hogyan. De ott valamivel fogjuk tölteni az időt, ami Istennek dicsőséget szerez. Ránk fog bízni Isten dolgokat. És hogyha egy örökké valóságig nem lenne dolgod, az egy nap még jó. Még egy hét is lehet, de egy billió évig, vagy még több. Nincs rád semmi. Én nem akarok így állni majd Isten előtt, hogy nekem nem mondja el ezt a mondatot, hogy nem voltál hű. Illetve azt szeretném hallani, hogy hű voltál, jó és hű szolgám. Ezt egy szerető Jézus mondja el, és hogyha végig gondolod, ez nagyon kiózanító gondolat. Legyél hűséges azon, amit rád bíztam. Használd az idődet, a pénzedet, a lehetőségeidet jól, mert az örökké valóságodat befolyásolja az. Gondoljátok el, hogy ez a pár év, amit itt élünk, az befolyásolja az örökkévalóságunkat. Az egykorintus Korintus 4 Pál azt mondja, hogy a sáfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A sáfár egy olyan ember, akire valamit rábíztak, és az elsődleges dolog, amit elvárnak tőle, hogy hűséges legyen. Hűséges legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy elég aktuális példázat nekünk, ez a mínák példázata. Foglaljátok el magatokat hasznosan, amíg visszajövök, mondja Jézus. Forgassátok jól, amit rátok bíztam. Hogyha megértjük ma ezt a példázatot, akkor ez arra késztet minket, hogy átgondoljuk az életünket. Hogy gondoljuk át, hogy hogyan Éljük az életünket. Elég kiózanító ez a példázat. A legjobb befektetés ma, ha a lehetőségeidet, az életedet Istenbe fekteted. Az idődet, a pénzedet, az energiádat, az ötleteidet. Ez nem azt jelenti, hogy minden csak a gyülekezetről szól. Minden csak úgy kell, ahogy a Tamás mondja. Ez azt jelenti, hogy a terveidet és a lehetőségeidet alárendeled Istennek. Úgy, Uram, te adtad ezt a kezembe, én mit kezdjek ezzel? Én azt gondolom, hogy ez jelenti Istennek letenni az életünket, Istennek letenni a terveinket. Uram, te megáldottál ezzel a lehetőséggel. Adtál nekem 24 órát ebben a mai napban is, Uram, mit kezdjek vele? Adtad nekem ezt a munkahelyet, hogyan érjem el a munkatársaimat? Adtad nekem a gyermekeimet, hogyan fektessek a gyermekeimbe? Ha valaki a mennynek él, az meg fogja találni a beteljesülést itt a Földön, és majd ott a mennyben. De ha valaki csak a Földnek él, az sem itt, sem ott nem fogja megtalálni a beteljesülést. A beteljesült életnek azt gondolom, hogy ez a titka, hogy átadjuk a dolgokat Istennek. Amíg én ragaszkodom hozzá, abból nem lesz beteljesült élet, csak hogyha odaadom. Így folytatódik a történet a 28. versben. Miután ezeket mondta, tovább haladt Jeruzsálem felé, amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szembe lévő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Figyeljetek, ez nem egy példázat, amit így, amit így meg kell tanulnunk, hogy így lehet dolgokat megszerezni. Jó? Tehát, hogyha elemelsz valamit, és kérdezik, hogy mit csinálsz? Az Úrnak szüksége van rá. És már viszed is. Jézus halad Jeruzsálembe, és elér az olajfek hegyére. Az olajfák hegyéről így lefelé lehet menni a város felé. És Jézus előre küld két tanítványt. Hogy menjetek előre abba a faluban, amit mondok, ezen a helyen találtok egy szamácsikót, ami még nem ül soha ember, oldjátok el és hozzátok ide. Hogy érezhette magát ez a két tanítvány? Jézusnak egy szamácsikon kellett bemenni Jeruzsálembe. Mert erről egy profécia szól a Zakariás 9.90-ben. Ennek így kellett lennie, így hangzik ez a profécia. Őrvény nagyon sión lánya, újjong Jeruzsálem lánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamácsikó hátán. Ami nekem nagyon szemet szúrt itt, amit Jézus mond a 31. versben olvassuk. Ha pedig kérdezi valaki tőletek, miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak szüksége van rá. Nem azik neked ez egy kicsit paradoxonnak, hogy az Úrnak szüksége van rá. Szüksége van Istennek bármire is. A mindenhatónak szüksége van bármire is. Én azt gondolom, hogy igen. <gül> Jézusnak szüksége volt rá. Ugyanúgy, ahogy szüksége volt egy hajóra, egy kölcsön hajóra, hogy abból prédikálhasson a sokaságnak. Ugyanúgy, ahogy szüksége volt arra a fiúra, aki az öt kenyeret és a két halat hozta, hogy azt megsokszorozza, és utána megetesse a sokaságot. Szüksége volt egy kölcsön sírra, mert neki nem volt, hogy oda temessék el, majd harmadnapon onnan feltámadjon. Jézus önként olyan helyzetbe hozta magát, amikor szükségekben volt. Szüksége volt erre a szamácsikóra. Pál írja ezt a korintusiaknak, hogy ő gazdag lévén szegény élet értünk. Jézus vállalta, hogy szükségekbe lesz. Önként ilyen helyzetbe hozta magát. És Péternek oda kellett, hogy szóljon. Péter, nem adott kölcsön a hajódat, hogy abból prédikálhassak? Fiam, hozd már ide azt az öt kenyeret, két halat, mert ezt szeretném megsokasítani. József, kölcsön adnád a sírodat három napra? <gül> Jézus választotta ezt a helyzetet, hogy szükségem lesz rá. És hadd mondjam el, hogy ezt így nem szoktuk mondani, de szerintem igaz, hogy, hogy Jézusnak szüksége van ránk. Azért, mert mi olyan nélkülözhetetlenek lennénk? Nem. Azért, mert ő úgy döntött még az idők előtt, hogy ő embereket akar használni. Ő téged és engem akar használni, és ezért szüksége van ránk. Engem. Tehát én olyan makacs vagyok, olyan keményfejű, csökönyös, mint egy szamár. Mit olvastunk itt ebben a történetben? Hozzátok már el ezt a szamácsikot, mert szükségem van rá. Ha így érzed, hogy hát én olyan buta vagyok, olyan ostoba, annyira keményfejű, engem nem fog tudni használni, akkor gondolj erre a történetre. Egy zöldfülű, betöretlen szamácsikó, Hozzátok el, mert szükségem van rá. Én ezzel nagyon tudok azonosulni. Ezzel a csacsival. És gondoljátok el, hogy ennek a csacsinak az volt élete a legnagyobb napja. Ez olyan fantasztikus, amikor Isten használ minket. És látjuk, hogy ez nem rajtunk múlik, hanem Isten meg akar dicsőlni rajtunk keresztül. És minket akar használni. És így olvassuk a 30. versben. Menjetek a szemben lévő faluba. Amikor bejétek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Mielőtt elhozhatták volna azt a szamarat, mielőtt Jézus használhatta volna, el kellett oldani. Oda volt kötve, el kellett oldani. És ezt azt gondolom több, mint csak egy apró részlet itt a történetben. Erről szól a gyülekezet szerintem. Erről az eloldásról. Mi vagyunk a szamarak, akiket Isten használni akar? De a gyülekezetnek, Isten munkájának, amit itt végez közöttünk, előbb el kell, hogy oldjon minket, fel kell, hogy szabadítson azokban a dolgokból, amikben jártunk megtérésünk előtt. Emlékeztek Lázár feltámasztására a múlt héten, amikor Jézus kihívta Lázárt a sírból. Azt mondta, ugye Lázárnak a gyereki Lázár, Lázár kijött, és még rajta voltak a halotti kötések. És azt mondta a tanítványainak, hogy oldjátok előtt. Lázár már élt, de még rajta voltak ezek a kötések, és el kellett, hogy oldják a tanítványok. És ezt viszont rájuk bízta. Én föltámasztottam, ti oldjátok előtt. Amit Isten végezit közöttünk a gyülekezetben, ezt jelenti ez az eloldás, hogy Isten az igéjét adja a szívünkbe, az elvégzi a munkát, és szabadok leszünk dolgoktól, amik, amik lassítottak minket. Leteszünk terheket, odadunk terveket, odadunk álmokat, és Isten használja az életünket. Felszabadít minket. A kettő múzesben azt olvassuk a 13.13-ban, a kettő 13 13.13. Mielőtt bárki akart használni egy szamácsikót, meg kellett, hogy váltsa. Ez volt a törvény. És tudjátok, hogy mibe került egy szamácsikón megváltása? Egy bárányba. Egy báránynak a nyakát kellett elvágni azért, hogy az a szamácsikó élhessen. És hogy valaki arra ráülhessen. Ha nem váltották meg a szamarat, akkor a szamárnak kellett elvágni a nyakát. Ahhoz, hogy Isten használjon szamarakat, mint mi, mielőtt leolja rólunk a terheinket, elő meg kell, hogy váltson minket, és ezt már megtette Jézus a kereszten. A báránynak a vére már értünk ontatott. Ahogy itt ülsz a Gyüliben, és Isten munkát végez a szívedben, Isten használni akarja az életedet. Használni akarja a te szádat, a kezedet, a lábadat. Nem véletlen, hogy azért nem véletlenül, hogy egy bizonyos helyre helyezett téged az életben, bizonyos emberek közé. A te kezedet akarja használni Isten, hogy bekopogjon egy szomszédnak az ajtaján. A te lábadat, hogy végül elvigy egy ételt annak, aki szükségben van. A te szádat, hogy kedves szavakat szólj valakinek, aki össze van törve. Istennek szüksége van ránk. Egy ilyen mondást olvastam, és szerintem nagyon igaz, hogy Isten nélkül nem tehetünk semmit nélküle, nem tehetünk semmit. De ő nélkülünk nem fog tenni semmit. Mert minket akar használni. Isten vár, rám vár sokat, hogy végre kimerjek lépni, és elkezdjem használni a, azokat a dolgokat, amit rám bízott, a talentumaimat vagy a ménákat. Mi az, amit rád bízott, Isten? És így folytatódik a történet, és ezzel fogjuk befejezni a 38. Versik, olvasom. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamácsikot, gazdái azt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamácsikot, ők így feleltek, mert az úrnak szüksége van rá. Azután elvezették a Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamácsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendező fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Jézus bevonul Jeruzsálembe, ez a dicsőséges bevonulás, hogy, amit így is ismerünk az igéből. Öt nappal péntek előtt, öt nappal a kereszt halál előtt, itt Jézus bevonul Jeruzsálembe, és egészen megdöbbentő részletek vannak itt, ami most nem szeretnék elmondani, mert egy csomó szám, de kinyomtattam egy kis lapra, lehet, hogy már meg is kaptátok. Ez pontosan az a nap, amin Jézusnak be kellett vonulnia, ami több mint 500 évvel előtte meg lett profétálva. Nem most nézzétek meg, mert lekötnek majd a számok. De Jézus pontosan ezen a napon kellett, hogy bevonuljon. Ez volt az egyetlen nap, amikor bemehetett. És Jézus halad előre Isten tervébe. Ez olyan bátorító, hogy Isten ennyire uralja a körülményeket. Őt nem kényszerítette erre senki. De nem erre szeretnék figyelni valami másra. Itt van egy ünneplő sokaság. Úgy fogadják Jézus, mint a királyukat. Hozsána, hozsána, Dávid fiának. Három nappal később ez a tömeg kiabálja majd, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Ez az ünneplő tömeg. Milyen radikális változás három nap alatt. Én azt gondolom, hogy Jézus ezt tudta, hogy ez fog történni. De akkor miért engedi meg? Ez az egyetlen olyan esemény, amit Jézus szervezett, ahol őt nyíltan, látványosan ünnepelték. Ez az egyetlen a Bibliában. De miért történt ez így? Ha olvasod a Máté 26-ot, ott azt olvasjuk a Máté 26-ban, hogy a farizeusok már eltervezték Jézus megölését, de úgy tervezték, hogy majd húsvét ünnepe után teszik meg, hogy ne legyen lázongás, ne legyen forrongás a városban. De Jézusnak husvét kor kellett meghalnia, nem husvét után. Jézus azért jött, hogy beteljesítse ezt az ünnepet. Ő a husvéti bárány. Keresztelő János azt mondta róla, hogy íme a bárány, aki hordozza a világ bűnét neki husvétkor, oda kellett adni az életét, mint a husvéti bárány. A szeplőtelen, aki meghal igazként az a nem igazakért. Ezért csinálja ezt itt Jézus. Királyként ünnepelteti magát. És a farizeusok ott állnak és ezt nézik, hogy Jézus, parancsolj már a tanítványainak, hogy ezt hagyják abba. Ez Isten káromlás. Itt a lehetőség a farizeusoknak, hogy vagy ők is ugyanezt teszik, ünneplik Jézust, vagy pedig az Isten káromlásért keresztre feszítik, amilyen gyorsan csak lehet. És ez történt. Emlékeztek, amikor Jézus felkerült a keresztre, ezt írták a feje fölé, hogy íme a zsidók királya. Legalábbis ezt akarták, de fölírták, hogy a zsidók királya. Jézus meghalt a mi bűneinkért. Pontosan úgy, ahogy meg kellett ezt tennie a proféciák alapján. De itt a egy fontos dolog van a végén, amit szeretnék kiemelni. A farizeusok ráparancsolnak Jézusról, hogy azonnal utasítsd a többieket, hogy hallgassanak el. És Jézus azt mondja, hogy ha ők nem dicsőítenek engem, akkor a kövek fognak. Le tervezek egy ilyen dolgot, nem tudom, hogy valahol megteszem, de szeretnék idehozni egy ilyen halom követ egy kosárba. Hogy mindig rámutathassak, hogy ha ma úgy döntünk, hogy nem dicsőítjük Istent, van, nincs olyan kedvünk, nem érzem úgy, nem azokat a dolgokat játszott ébén, amik én szeretek. Akkor majd azok a kövek fognak dicsőíteni. Mert amikor Jézus eljött, az egész teremtés, az egész teremtett világ alárendelte magát Istennek. Emlékeztek, hogy Jézus a vízen járt. A gravitáció alárendelte magát Isten akaratának. Emlékezték, ahogy Jézus megsokasította az ételt. A teremtett világ alárendelte magát Jézusnak. Ahogy a csodákat tette. Ahogy a viharnak szólt, és a vihar elcsendesült egyetlen szóra. Egyetlen parancsra. Ha ők nem kiáltanak, ha ők nem dicsőítenek, mondja az emberekről, akkor a kövek fognak. A kövek tudják, hogy én vagyok az Úr, én vagyok a kőszikla. Ők dicsőíteni fognak engem. Azt mondja a Zsoltár, hogy a fák a karjaikkal fognak tapsolni. A hegyek alig várják, hogy újjonkassanak Istennek. Az egész teremtett világ most még sóhajtozik, és arra vár, hogy ünnepelhesse a megváltóját. Az egész teremtésben egyetlen egy terület van, egyetlen egy rész, akinek nem fülik a fogad dicsőítéshez, és ez az ember. Azt mondja a 150. Zsoltár, hogy minden lélek dicséri az urat. És erre valaki azt mondja, hogy én nem. Az előbb azt mondtam, hogy Istennek szüksége van ránk, mert használni szeretne minket. A dicsőítésre ez nem igaz. Istennek nincs szüksége a mi dicsőítésünkre. Mert ha mi nem dicsérjük, akkor majd a kövek fogják. De ez az egyik legnagyobb kiváltság, amit egy keresztény ember tehet az életében. Hogy dicsőíti Istent. Hogy az élete egy Istenről szóló dicsőítés. Hogy a szívében énekel Istennek. Nem a szájával, csak a szívében énekel Istennek. Erre teremtett minket az Atya. Azt mondja a kolos Levél, hogy hogy általa van minden, az ő kedvére van minden. Minket arra teremtett, hogy az ő kedvére éljünk. Szüksége van arra, hogy ma én Gémes Tamás dicsőítsem őt? Nem. Erre nekem van szükségem. Az ő dicsősége nem csorbulattól, attól, hogyha én nem éneklek, hogyha nem emelem fel. De ha én dicsőítem őt, akkor minden más az életembe a helyére kerül. Olvastátok azt az igében, hogy amikor őt nézzük, az ő dicsőségét szemléljük, akkor elváltozunk. Elváltozunk az ő képmására. A dicsőítés arról szól, hogy ránézel, és gyönyörködsz Istenben, és válaszolsz arra, amit látsz benne. Uram, te gyönyörű vagy, és köszönöm, hogy így szeretsz engem. Köszönöm, hogy értem meghaltál. Köszönöm, hogy engem használni akarsz. Hogyha nem állsz így a dicsőítés helyén, akkor, akkor ad, menj vissza arra a helyre. Nem kell. hát te nem énekelsz, majd a kövek fognak. De Isten gyönyörködik abban, amikor ezt mi tesszük. Ahogy ma énekeltük, hogy hadd legyünk egy kedves dal neki. Hadd szálljon föl egy kedves illat ő hozzá a mi életünkből. Az ember az egyetlen része a teremtésnek, aki erre azt mondja, hogy Nem. Minden lélek dicséri az urat. Mindenki dicséri az ő fenségét. A fák, a hegyek, a mindenség. És minden lélek, minden ember dicséri az urat. A 150. Zsoltár. A dicsét és az sokkal több, mint amit itt vasárnap reggelenként teszünk. Az arról szól, hogy ha holnap megint van 24 órád, akkor hálátadz Istennek azért, aki ő. A szívedben elmondod, hogy szükséged van rá, és vele akarsz élni. És alárendeled az életed neki. Ez a dicsőítés. Ez az aktív dicsőítés. A hálaadó szív Istent, az engedelmes élet dicsőítés Istent. Mindannyiunknak adott Isten mínákat. Hát gazdálkodjunk vele jól. Menjél, atyán, köszönjük, hogy ez a példázat, ez nekünk is szól. Uram! Uram, köszönjük, hogy értünk, meghaltál, Uram. És köszönjük az üres sírt, Uram, hogy értünk, feltámadtál. Köszönjük, hogy üdvösségünk lehet abban, amit értünk, elvégeztél, hogy a kereszten is így kiáltottál, hogy elvégeztetett. Uram, mi szeretnénk ezt az új életet neked élni. Jól használni, amit ránk bíztál. Imádkozom minnyájunkért, hogy bölcsen tudjunk élni, mert az idők gonoszak. Az idő ki tud folyni az ujjainkon, hogy nem élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket adsz. Kérlek, bocsáss meg ezekért, Uram. De imádkozom, hogy készíts fel, tegyél bölcsé, Uram, hogy jól számláljuk a napjainkat. Jól használjuk ki az időt, amik van. Azt mondja az igét, hogy ez a kegyelem esztendeje. Uram, köszönöm, hogy még egy egyelmed, hogy folyik a te munkád. Uram, hogyha valamelyikünknek pihenésre van szüksége, akkor kérlek, állítsd meg azt az embert, hogy pihenhessem. De ha valakinek csak keményebben kéne tennie, amit tesz, amit rád bíztál, Uram, akkor kérlek bátorítsd, erősíts meg a térdeit. Hogy fedd meg azt, akinek erre van szüksége, Uram. Szeretnénk hűségesen állni abban, amit ránk bíztál. Rám is, hogy pásztoroljam ezt a nyáját Uram. Szeretnék majd úgy állni előtted, hogy halljam ezt tőled, Uram, hogy jó van, jó és hű szolgám. Imádkozunk azért is, Uram, hogy az életünk egy neked szóló dicsőítés lehessen. És Uram, köszönöm, hogy ezt nem kényszeríted, Uram. Nem hátra csavarod a kezünket, hogy ez a parancsolat dicsőítsengem. engem hanem megnyered a mi szívünket, Uram. Te szelíden jössz, Uram. És <gül> a Te szerelmet készített minket dicsőítésre. Én imádkozom azokért a tesókért, akik, akik így elmozdultak akár a dicsőítés helyéről. Így kicsit szárazzá vált a, a keresztény járásuk, Uram, hogy kérlek, vidd vissza őket a dicsőítés helyére. Hogy előtted lehessenek, Uram, hogy ránézhessenek, és hogy elváltozhassanak a Te másodra. Magamra is kérem ezt, Uram. szántsd fel a szívünket, Isten. Szeretnék neked sok gyümölcsöt teremni, Uram. És azt mondja az igét, hogyha az elvetett mag az nem hal meg, akkor nem hoz termést. Uram, segíts nekünk letenni az életünket, hogy nem magunknak éljünk, hanem meghalljunk önmagunk számára, hogy neked élhessünk, Jézus. Olyan gyönyörű példát mutattál te ezzel. Te a mindenható Isten lejöttél a földre, és szolgáltál bűnös embereknek. Köszönjük, hogy szeretsz minket! Köszönjük, hogy meg akarsz áldani minket, hogy használni szeretnél minket, Uram! Segíts felnőni, Uram! Nagykorúságra mindannyiunkat, hogy jól használjuk a talentumainkat, a tehetségeinket, hogy fejlesszük azokat, Uram! Ha valaki zeneileg megajándékozott, fejleszze azt! Ha valaki jó rajzol, fest, hogy fejleszze azt, Uram! Minden területen, Isten, amit, amiben megajándékoztál minket, hogy azt használjuk a te dicsőségedre. Ne tegyük be a szekrénybe, a zsebünkbe! olyan különleges Isten vagy, és olyan különleges módon meg tudsz nyilvánulni testvéreken keresztül is, Uram. Imádkozom, hogy építsd fel ezt a gyülekezetet, Isten, lelki házá, Uram. Hadd szeressük egymást, őszintén, képmutatás nélkül. Hadd gondoskodjunk egymásról, egyik a másik emberről, Uram. Szeretnénk Téged jobban ismerni mindenek előtt, Uram. Járj előttünk ezen a héten Isten, nyis ajtókat a szolgálatra. Metszél meg minket Isten. Hogyha ránézzünk az időbeosztásunkra, Uram, szeretnénk azt eléd tenni, Uram, hogy te formáld át, teted azzal, amit abban látni szeretnél. Nem mondhassuk mi azt, hogy nem jól használtuk az időt, azért volt haszontalan az életünk. Tegyél bölcsé ebben Jézus! És köszönjük, köszönjük, hogy szeretsz minket, és türelmes vagy velünk, és formálsz minket. Áld meg most a közösségünket, Uram, Hadd tudjuk egymást megkenni olajjal, Uram, így, hogy, hogy egymásnak örülhetünk, egymást felemelhetjük, imádkozhatunk, Uram. És a nap hátralövő részét is, Jézus, a Te nevedben. Amen.